Iar în cuvânt. N-am avut vreme prea multă. N-am avut. Și iată, nu mi-am găsit puterea dementă, puterea ocultă, să mai cred finit în infinit. N-am mai pus mâna să scriu. Mi-a fost lehamite, lehamite silă. Se făcuse aproape târziu. Mă mișcam printr-un plâns de argilă. Și iată, sunt iarăși aici, gata să cred în iluzii și în cuvinte. Abia mai pot să-mi aduc aminte ce cred despre mine cei mari și cei mici. Și dau din nou cuvântului puterea nume să stingă lămpile din lume.